Hjärtat välkomna alla radiolyssnare till en timmes sändning med Sverigedemokraterna, Radio SD, din nationella röst i 1888 i Stockholms närradio. Idag, lördagen den 18 september, alltså dag för dagen, vad är det Staffan Arnberg och Lennart Struve som sänder? Och den här direktsändningen sänds i Repris imorgon på självaste valdagen klockan nio. Och det finns chans även för en andra repris följande torsdag klockan 20.30. Då går även att få in radio SD direkt via nätet på na narradio.se eller på vår egen nätadress efter när den har lagrats upp och på radio där finns alla radioprogram arkiverade cirka 3-4 år bakåt i tiden. Beställ gärna vårt infopaket genom vår hemsida. Ja, så här är nu i hälfte timmen som lyder sverigedemokraterna.se eller ring till kansliet 0850 50 00 00 50. Detta kan göras dygnet runt med bemannat vardagar 10-17 späd ut det här nu verkligen här i eftertimmen till alla vänner och bekanta vi har ett partiorgan där det står mycket intressanta saker som heter sdkurering.se vill ni mejla till Radio SD så går det bra på info snabbelad ja kära lyssnare den här sändningen kommer vi då självfallet ägna största delen åt valet och sen vill jag passa på innan jag glömmer det. Det kan hända att vi sänder här sista gången. Det är mycket som tyder på det. Det beror på Det beror på hur det går på söndag. Och sen får Radio SD ta ställning hur vi ska göra. Det har ju lite att göra med valresultatet och andra faktorer. Men jag vill bara säga det, att det kan, det kan vara på det sättet. Men vi kommer att tacka alla här i slutet på sändningen då. Jo. Eh, det händer ju mycket här i, i Sverige nu i, i, på valupptakten, inte minst på våra möten. Så blir jag upprörd och skrämd över, som jag har trott tidigare, att Sverige är en trygg nation. Som har en väl förankrad demokrati. Och vi ser nu hur demokratin har krackelerat. När eh, polisväsenden inte förmår motdemonstranter som dessutom ofta inte har tillstånd att hålla dem stångna. Eh, utan vi får alltså ibland lägga ner våra möten eh, Ofta är, beror det på då att polisen säger att de inte kan garantera vår säkerhet Är det, kära lyssnare, värdigt en demokrati Att inte kunna få föra fram sitt budskap Oavsett var man står politiskt Så är det vid eller ofta eh, vänsterextremister som står och härjar Och beter sig allmänt illa och okultiverat med WCL och allt vad det heter och kasta saker. Och inte minst detta politiska våld som har eskalerat här. Vi har ju då vår egen von Arnold som har råkat dela ut i sitt hem. Och vi har ju nu centerpartisten Fredrik Fedeley. Nu är det väl oklart om detta är ett politiskt brott. Men det finns mycket som tyder på detta. Eh, de här som demonstrerar undrar jag om mitt stilla sinne som säger att de värnar om yttrandefrihet och demokrati hur är det ställt med deras respekt för demokratin och det första dessa grupper brukar göra som har förankring långt ut på vänsterkanten, om dessa skulle komma till makten, det första de genomför så är det att ta bort demonstrationsrätten för dem som inte tycker som de själva Eh, nu när vi är inne på den här, det här ämnet då om eh, det politiska våldet eller våldet överhuvudtaget Sverige måste bli ett tryggare samhälle för sa alla medborgare att, att leva i eh, men då vill jag läsa upp eh, ett öppet brev från vår partiledare Jim Åkesson eh, till partiledarna för Sveriges riksdagsparti angående just den eskalerande våldet från extremvänstern som också var Titeln på överskriften. En lång valrörelse går nu mot sitt slut. En valrörelse som började med våldsamma överfall och mordhot mot Sverigedemokraternas ungdomsförbund ute på landets skolor och som ser ut att sluta med kavaller, blodbad och förstörelse. Orsaken till förekomsten av dessa mörka element i den svenska valrörelsen stavas extremvänstern. I skydd av förment goda paroller, samhällets naivitet, ett medvetet blundande och ibland också ett direkt moraliskt och ekonomiskt stöd från delar av all arbetarrörelsen har denna onda kraft kunnat växa sig så starkt att det nu hotar vår demokrati i dess grundvara. Precis det jag pratar om. Jag fortsätter på Jimmy Åkessons blogg och brev, öppna brev till i mer än två decennier har extremvänstern närmast ostört kunnat misshandla, trakassera och hota sina meningsmotståndare. Trots att man företräder en lika avskyvärd ideologi och använder sig av lika avskyvärda metoder som nazisterna så har detta Sveriges reaktioner på extremvänsterns härjningar sällan blivit särskilt starka eller särskilt djupgående. Inte ens skövlingen av Göteborg 2001 under EU-mötet kan jag flika vad det vill då ledde till eh, några krafttag mot eh, Valsvänstern Fokuset och fördömanden flyttade snabbt över på de poliser som i fara för sitt eget liv hade försökt stoppa extremvänsterns härjningar för egen del har jag levt med hotet och våldet från vänsterextremismen under större delen av mitt vuxna liv. Jag har sett mina vänner få sina hem förstörda och sina barn hotade. Jag har sett mina vänner bli slagna med knogar, järnrör, stenar och flaskor. Och jag har sett dem bli sprängda med tårgas och jagade med knivar. Jag har vänner som mot sin vilja tvingats lämna politiken av omsorg om sin familj. Och jag har till och med vänner som tvingats gå i landsflykt. Efter upprepat våld som riktats mot både dem och deras kära. var inte nådigt. Allt detta har jag sett och jag har fått nog nu, säger Jimmie Åkesson. Bara under de senaste dagarna har våra valarbetare attackerats i Västerås och i Stockholm. Och vår kommunfullmäktige kandidat i Falköping har fått sina bilar sönderslagna. Torgmöten har stoppats och flera av våra riksdagskandidater- –har attackerats med flaskor och Vi har också tvingats uppleva det värsta övergreppet i partiets historia– –och kanske även ett av de värsta politiska dåd vårt land sett i modern tid– vår kommunfullmäktige kandidat i Malmö, den blått 24-åriga 24 David von Arnold som för första gången deltar i en varrörelse, överfölls i sitt hem, misshandlades, torterades och fick ett hakors inristas i sin panna med en kniv. Jag hoppades och trodde att ni skulle reagera när nyheten om detta vidiga illdåd mådde ut i massmedierna. Jag trodde att det skulle resultera i en våga fördömanden, en livlig debatt. ...och förslag på åtgärder i syfte att en gång för alla sätta stopp för våldsvänsterns härjningar. Tyvärr blev det inte så och därför skriver jag nu det här brevet. Tortyrattacken mot min unge partiven i Malmö var droppen som fick vägarna att mina över. Vi står nu vid ett vägskäl där vi antingen agerar gemensamt och bestämt eller fortsätter att förhålla oss passiva- och successivt låter demokratins fiender erövra vårt samhälle. Även om vi Sverigedemokrater just nu är antidemokraternas främsta mål så ska ni inte förderas till att tro att det slutar med oss. Jag vet att flera personer även i era organisationer redan har fått känna på avgrundsvänsterns bottenlösa hat. Och jag befarar att det kommer att bli allt vanligare om vi inte gör någonting nu. För egen del har jag ett antal förslag som skulle kunna utgöra en början till en nödvändig offensiv mot extremvänstern och andra fiender till demokratin. Jag anser till exempel att vi borde kriminalisera medlemskap och aktivt stöd till organisationer som använder sig av våld som en del i sin politiska strategi. Jag tycker att lagen om högmålsbrott, brott mot medborgerlig frihet, borde börja tillämpas. Och att straffen för politiskt motiverad brottslighet borde skärpas kraftigt. Jag tycker att såväl stat, kommuner och landsting borde närmare ganska hur olika typer av förenings- och utbildningsstöd används och att det stöd som direkt eller indirekt används för att stärka antidemokratiska krafter, omedelbart borde dras in. Jag tycker att skolorna borde få tydligare uppdrag att aktivt motarbeta vänsterextremismen och upplysa om dess människofientliga ideologiska rötter. Jag tycker att stödet till forskning kring dessa terrorgrupper borde utökas och att föreningar som motarbetar vänsterextremism och hjälper aktiva medlemmar att hoppa av borde få utökat stöd. Jag tycker också att polisens resurser för att förebygga och bekämpa extremvänstern och för att skydda dess offer borde ökas. Jag är beredd att både modifiera och diskutera dessa förslag med er. Men jag vill också väldigt gärna höra era förslag på hur detta hot mot vårt demokratiska samhälle ska kunna bekämpas. Jag ser fram emot att få höra era förslag och hoppas att ni inser allvarligt i den situation vi befinner oss i med vänliga hälsningar i och Åkesson och då kan jag ju passa på att inlägga att vi är mot all form av eh, politiskt våld och religiöst våld oavsett från vilket håll det kommer här, men nu är det ju vänsterextremisterna som eh, är aktuell just nu va? för högerextremistiskt våld är ju kanske något fåtal procent i, i jämförelse nu, Lennart, får du presentera vår första pausmelodi. Varsågod. Ja, det är min gamla idol. Han som Aftonbladet kallade för det felande länken mellan människa och apa. Nämligen Louis Armstrong och West End Blues. Ja, kära lyssnare, det var alltså Louis Armstrong och West End Blues. Härligt studie. jag så gillar jazz och jag ser klassiskt här, men det är ju härligt. Du har bra smak, måste ja, jag säga. Det, det, är det där är jag. ju ett av de det största stycken i hela jazzhistorien. Vi eh, ska gå vidare här. Vi pratar lite grann om våldet här, inte så lite heller förresten. Och det, det är rätt märkligt att vår statsminister Fredrik Reinfeldt, nu det, det här som hände från Arnold då, men, då menar han att ja att man i princip får räkna med att sånt kan hända om man ägnar sig åt ett parti som Sverigedemokraterna det är Lars att Lars som är antikommunist han hade råg ryggen och tog bestämt avstånd från våldet jag kommer ihåg när Bengt Westerberg restes ur soffan och honade 350 000 röstberättigade men där satt Bildt kvar och Lars Werner som hade råg i ryggen och gratulerade i januari och, och det är så man gör om man är belevad och det är ju politik, politikens spelregler ja Lennart nu lämnar jag ordet över till har du någonting om våldet till exempel? nej jag har, ja, ja, det har jag säkerligen ja. men jag, jag, jag börjar med demokrati vi kan börja, vi går på det ja, lyssnare, jag ska tala om demokrati och det Sverige som jag älskade och hoppas kunna älska igen Salin och Reinfeldt har ju kraftigt stört min kärlek genom att visa ett enastående att för svenskarna och demokrati och våra värderingar. Alltså, sedan 1921 har Sverige det närmaste full demokrati. Demokratin är alltså en relativt ny företeelse och det kan kanske vara värt att nämna dess ursprung eftersom våra folkvalda inte har den nödvändiga kunskapen. Demokratin föddes i Aten för två och tusen år sedan. Medborgarna samlas på en kulle i Aten 40 gånger om året och röstade mot eller för förslag. Demokratin respekterades av nästan alla. De som inte brydde sig om eh, att rösta, att gå till, till kullen och rösta kallas för idioter. Det vill säga någon som bara bryr sig om personliga angelägenheter och inte statens. Så tynade demokratin bort och återkom egentligen inte någon större skala från Abraham Lincoln fastställde att den amerikanska regeringen styrs av folket för folket. I vår svenska lagbok stod det att all makt utgår från folket. Man skulle kunna lägga till all makt utgår från folket, men inte de som röstar på Sverigedemokraterna. De etablerade medierna är av samma demagogiska inställning vid Sverigedemokrater fritt villebord, vilket uppskattas inte minst av invandrare från Mellanöstern och Afrika. ja. Och vi går direkt in på pausmelodi nummer två här. Och då blir det ett klassiskt svenskt stycke. Det är Saraband ur Pastoralsvit. För eh, flöjt, stråkorkester och harpa. Vi har Sara Lindhoff som är flöjtsolist. Och det svenska kammarorkestern under ledning av Peter Sundqvist. Som framför detta stycke då som är komponerat av. Ni får ursäkta mitt franska uttal. Gunnar de Frömerie, eller Frumier, har du någon aning ja. om hur det uttalas det här? Frumer, Frumier, Frumier. Varsågod. Detta vackra stycke komponerades av Gunnar de Frumierier. Eh, Saraband ur Pastoralsvit för Flöjt, Storkorkester och Harpa. Och det var Sara Lindlof som var Jag Ja, kärle lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna, Radio SD. Din nationella röst på 88 megahertz- i Storstockholm varsågod Lennart, fortsätt tackar, då ska jag fortsätta eh, efter den här efter den här utvikelsen eller inlägget om demokrati eller avsaknaden om demokrati jag kan inte nog uttrycka min avsky mot media och etablissemanget, partiledare och sossar och högermän och allt uppe över att man förstör respekten för demokrati, det är ju, vi har ju jobbat fram det, det är någonting heligt för oss Ursch, säger jag bara. Ett annat urs är islam. Enligt min mening så är islam är på väg att och lyckas att ta över vårt land. Islamister som på svenska skatter betalas bekostnad lär att en man kan ha fyra hustru och att han förslår sina hustru om man anser att det är nödvändigt. Det är förfärligt. Etablissemanget bryr sig inte tvärtom uppmuntras de arabiska muslimerna genom att erbjudas plats i kommunalfullmäktige och riksdag. Vi har ju varberi i Göteborg som både kommer in i Göteborg och i riksdagen och den som tycker att man kan klippa till sina fruar när man tycker det är nödvändigt. Vi andra göder invandringsindustrin på många sätt. Här är några exempel på bidrag i Stockholm. Jag ska bara läsa upp några stycken för jag tycker det är ganska fantastiskt. Basli i Atta, ensamble, arabisk superstad, har fått 15.000 kronor från projektstöd Jalla. Beslutsdatum 15 april. Vi kan ta en annan här. Eh, Gabriel Reveros de Vilches, Your Missing Part. Också från samma beslutsdatum, 10.000 kronor. Anatoliska konst- och kulturcentrum Istanbul inspirationskälla ett svensk kultur ett svensk kultur, afton, 30 000 kronor No Limit Crossing Borders tour, 25 000 kronor African Asian Culture Center 20 000 och så vidare och så vidare det är hundratals miljoner kronor som så, om man ska addera ihop mm. detta över hela Sverige Visst. Ja kära lyssnare vi försöker få igång en dialog med riksdagspartierna och jag tycker de avslöjar sig själva här. Jag har berättat om Reinfeldt att man i princip får utstå att bli misshandlad för att man har valt ett parti som Sverigedemokraterna. Jag förstår inte hur en statsminister kan uttala sig på det sättet. Jag undrar vad har man för demokratisk förankring då? Sen har vi ju Anders Borg som har varit nere i Landskrona och försökt skrämma upp oss och där... Eh, Åkesson har bjudit in till en debatt men det vill de inte ställa upp på så, att jag, de är inte så jag undrar varför de inte ställer upp en, en, en sann demokrat gör ju det speciellt när man ser nu när, när våra opinionssiffror ligger nu stadigt över 4% eh, han må vara en väldigt sympatisk och en person men där tycker jag att han fegar ur lite grann eh, ni kan gå in då på vårt partiorgan sdkuriren.se där jag nyss läste upp eh, Åkessons blogg så finns det bloggar och eh, mycket intressanta inrikes- och utrikesfrågor och eh, artiklar av, av olika slag, insändare och, och debatt och sådant. Och då har vi då när vi är inne på det här ämnet här med, med bankerna. här, I, jag menar, i gårdagens, ex, eh, gårdagens svenska dagblad så står i näringsbilaga, Alltså en sån seriös tidning som svenska dagblader. Står det så här att SD kan sänka kronan. Alltså man till varje pris då. Så till och med en seriös tidning gör allt för att skrämma upp det svenska folket. Eh, är det värdigt en demokrati? Eh, ja, eh, blogg. Eh, när vi då är inne på ekonomi. Då, då skriver, jag så här. Då skriver de Hansson så här. Bankernas spårkärringar ska inte läggas i valrörelsen. Idag rapporterade alltså då den femtonde det här skrivet. Då. Idag rapporterade SVTs text-tv under rubriken SD som vågmästare stegrar finansoro att två ledande ekonomitalets personer gått ut och varnar för att en demokratisk vågmästarställning skulle kunde leda till oro inom svensk finansmarknad. Således rapporterar Cecilia Skringsli, analyschef vid Swedbank till dagens industri, har uttalat i det korta perspektivet skulle det få effekt på kronan men framförallt kommer vaksamheten på den svenska politiska utvecklingen att öka chefsekonomen Annika Vinst ja, heter faktiskt så, på Nordea ska alla framfört följande en minoritetsregering kan leda till att försvara krona och stigande räntor eh, då säger Johansson så här jag ser det som alldeles klart att Skingsli och vinst gjort sig skyldiga till uppenbart tjänstefel självfallet ska inte ekonomer vid svenska banker vilka dessutom är intimt kopplade till det politiska depresemanget lägga sig i den svenska valrörelsen var finns den myndighet som ger de båda glappkäfterna en knäpp på näsan när det gäller att angripa uppstickaren Sverigedemokraterna tycks dock inga gränser existera. Här är det fritt fram för vilka tjukknipp och lögner som helst. Exempelvis ovan rör det sig uteslutande om spådomar i nivå med spårkärringar som utlägger tar åkort eller blickar in i kristallkulor. Godtyckliga gissningar och vidskepelse med andra ord. Det verkligt stora hotet mot svensk ekonomi vore tvekliskt en rödgrön valseger med regeringsinträde för Mona Salin som aldrig kunde hålla ordningen på sin egen plånbok. Vänsterpartiets gamle kastrokramare, planhushållare Lars Åhly samt Miljöpartiets Maria Wetterstrand som inte skulle kunna känna igen en effektiv energiproduktion om den så hoppade upp och bet henne i den kroppstil man vanligtvis sitter på. Oj då. Mm. Där är Cecilia och Annika har, har ni de verkliga hoten mot svensk ekonomi Men det skulle ni aldrig våga säga Därför att ni inte ville bita i den hand som föder er Sverigedemokraterna är naturligtvis inte något hot Tvärtom behövs partiet som en vitamininjektion eller blåslampa Välj önskvärt alternativ I riksdagen för att hindra alliansen Från att bli allt för maktfullkomlig Fredrik Reinfeldt som i princip sagt att eh, misshandlade och torterade Sverigedemokrater får skylla sig själva, det har vi det igen, kära lyssnare har på sistone börjat visa tjejsaffasoner som inte hör hemma i en, dem i en demokrati som den svenska Ja, kära lyssnare, nu är det halvtid och då är det Lennart här som ska spela härlig Jasse igen, hoppas jag Ja, det var den eh, sjungen av den damen som 1931 ansågs vara för chock och för ful för att få framträda på Apollo-teatern i New York. Ella Fitzgerald, Paper Moon. Och det var på någon sista sifformötning var vi 3,8 men jag tror inte vi behöver ta så stor tid som den. Utan vi har varit uppe nu i över 7%. Så att eh, vi står ju här inför förändring till ett genombrott och eh, jag tycker att det känns väldigt bra och det var ju då alltså i en eh, mätning här för tre, fyra sedan så var Sverige, SD Sveriges tredje största parti eh, Sverigedemokraterna har haft en uppgång i opinionen den senaste tiden med flera bra resultat långt över riksdagsbärgen på 4% i det ensyn senaste mätning, alltså skrivit på SDQ i den 15e då här eh, erhåller Sverigedemokraternas rekordhöga 7,5 procent, vilket är det högsta resultatet någonsin för partiet hos detta opinionsinstitut. Med ett resultat på 7,5 procent för Sverigedemokraterna i DNC-navet, senaste mätningen nu partiet Sveriges tredje största. Och Större Folkpartiet 7,2, centen 6,2, Kristdemokraterna 5,7, Miljöpartiet 7,2, Vänsterpartiet 5,2. Bara en gång tidigare har Sverigedemokraterna fått ett högre resultat vilket var i mars månad då partiet höll 7,6% åt Central Research. Eh, enligt eh, Niklas Kellebring, eh, Synovets opinionsanalytiker rörde sig dock inte om en statistiskt säker uppgång för Sverigedemokraterna. Om med en fel marginal på en och en halv procentenheter ligger Sverigedemokraterna på 69% enligt Kellebring, eh, Som sagt, vad? och ja det, är, det kan ju bli så här att nu, nu, nu, de, de röda knappar ju in nu det kan ju bli då att allt kan ju hända men låt oss säga ett scenario så här då att alliansen får 49 och inte får majoritet och vi kommer in då som vågmästare då försöker man ju då givetvis göra allt för att hindra vår påverkan i Sveriges riksdag där man försöker då kohandla och köpslå- med såna här så kallade oheliga allianser. Detta kan ju då eh, bidra till eh, ett något slags misstroendevotum Det kan ju bli eh, nyval och det tycker jag är, är lite konstigt. Men ja, vi, vi tjänar ju på det för vi vet flera stycken som- har röstat på andra partier. Ja, blir det nyval? att ja, då jäklar ska jag rösta på SD. Eh, så att vi eh, tror jag kommer att tjäna på detta- men jag tycker lite märkligt att man ska respektera respekterad val. Man har gjort ett val och då är det, det som gäller. Sen måste man göra, slå sina kloka huvuden ihop och göra den bästa lösningen av allt. Jag vet faktiskt flera personer som inte alls sympatiserar med SD. Men tänker ändå rösta på SD när de ser hur, på vilket odemokratiskt sätt vi blir bemötta på i det svenska samhället. Ja men det är ju ett mycket dåligt betyg till ett land som påstår sig vara en fullvärdig demokrati. Det är alltså folk från alla håll, från vänster, från borgerliga som vill när jag rösta på SD för att eh, de har aldrig varit med om hur man kan bemöta ett parti på sådant odemokratiskt sätt. Det, det, det, det vittnar om här hur pass rädda de är. Och en, en, en eh, politiker med hög position ska inte vara så här rädd, enligt mitt tycke. Jag tycker inte det. Ja, varsågod Lennart, jag lämnar ordet över till dig Tacka, tacka Jag ska bara, eh, först, det här får bli det sista Ilskna inlägget från min sida känner jag mig lite tjatig måste jag säga Men, jag har ett par ord att säga Beträffande Salin och Reinfeldt Och hela byket eh, Och de arabiska muslimerna Alltså vad ni inte begriper Det är att Gud, Koranen Pedofilen och profeten Mohammed Är underställd svensk lag Man måste Lyda svensk lag i Sverige men man tillåter då de här muslimerna att uh, härja det hur, hur som helst och lära svenska ungdomar att uh, fyra hustru att man får slå hustrun och så vidare det måste fram någon gång att uh, alla underställda svensk lag och jag vill härmed uttrycka min avsky för detta men, nu ska vi se genom vår historia och tänkandets historia har vi lärt oss att allt utan undantag har bakomliggande orsaker Inget sker av sig självt utan allt är en konsekvent av såväl tidiga händelser som den omedelbara omgivningen. Därmed går också allt att förstå om man bara har kunskaperna om varför. Det innebär naturligtvis att man att visst inte går att acceptera. Även om man förstår varför så är det ändå förbjudet och så fängelse eller, vad man nu ska, eller vård vad man nu ska göra för utövarna. Då frågar jag mig själv och dig Staffan kära lyssnare. Varför förstör etablissemanget vårt Sverige? Varför försvarar man islam och massinvandring och vänder sig mot det svenska som vill försvara vårt land? Varför? Om vi tänker igenom det hela så finns det inte så många förklaringar som duger. Eller har du någon genialisk förklaring Staffan på det här? Varför detta händer? Det får vi ta efter pausmelodin. Så att vi tar nu eh, svensk klassisk musik. Eh, Engla Mark ska ni få höra. Det är Gävle Symfoniorkester under ledning av Hans Ek och det är givetvis Sdob som är kompositör till detta stycke och arrangemang är också av Hans Ek. Varsågod, Engla Mark. Evertobs Engla Mark framfört av Gävle Symfoniorkester. Jag kära lyssnare, lyssna ni lyssnar på Sverigedemokraterna, Radio SD, din nationella röst i eten på 88 MHz i Stockholms närradio jag på svar på din fråga där så skulle jag vilja svara enligt följande att det, det handlar mycket om politisk korrekthet och så handlar det om tror jag förträngningsmekanismer på grund av ett inte tillräckligt högt medvetande och en, en ren egoistisk faktor har man med här att man ser om sitt hus ma man eh, mån om eh, löner förmåner, pensioner och så länge de politiskt korrekta vindarna är tillräckligt starka så kan man hålla sig kvar vid maktens köttgrytor. Man brukar, de politiskt korrekta brukar säga att ja, här har klarat sig så länge från ett um, högerpopulistiskt parti som de nämner oss så främlingsfientligt parti och allt vad de nu säger. Um, Uh, till skillnad mot uh, Danmark och Norge På grund av att svenskar har högre medveten Jag skulle vilja kalla det beror på att, att svenska folket har blivit Hjärntvättade i socialistisk anda Det får vi se imorgon hur det är ställt med det um, Och de drar ju paralleller då Med uh, Dansk Folkeparti Och uh, Norsk Främskrigsparti uh, Och vi vill ju anklagade för Alla möjliga former av invektiv um, Skulle då Vårt systerparti i Norge då vara rasistiskt i och med att de är då största och den största parti i Norge. Skulle då vart tredje, vart fjärde Normann vara rasist eller främlingsfientlig som dessutom eh, har varit ockuperat av en dyrlig eh, ideologi i modern tid. Argument, argumentet faller pladaskt bara. Eh, och sedan så, ja, det, det är ju helt enkelt, eh, till och med i diktaturen så säger ju folk... För det senare ifrån. Det kommer de att göra på Kuba, det kommer de att göra på Nordkorea. Så det, det är hur, hur den politiska korrekta vinden blåser. Man kan undertycka att folk då, i de här diktaturerna jag nämnde, men till och med där kommer de att resa sig så småningom. Men vi ser ju faktiskt tendenser här till att demokratin är i, i, i, i gungning. Och eh, ja, om, om det var ett bra svar på din fråga, men att det jag är förbryllad över för att Förr eller senare så vet vi alltid så hinner sanningen i kap. Så jag tycker liksom det är ett korkat agerande. Det vill väl lika att bara lägga upp på bordet här. Man är inte islamofob för att man inte vill ha bönutrop på, på, på mina, från mina reter, eller könsdämtningar eller så kallat hedersrelaterat våld. Eh, alltså då, då plötsligt så finns vi svenskar och vi, behov, vi är alltså i, i, i ska stå i, inför behandling av en psykiater för att vi lider av en fobi. Eh, det, det är helt otroligt hur man kan smutskasta det svenska folket. Eh, och eh, vi blir anklagade för att vara främlingsfientliga- eh, och rasistiska redan med det andra. Jag menar, när vi säger så här, om vi har en Kenyan eller kongoles- eller något, som älskar Sverige och svenskar- som känner kärlek till Sverige och svenskarna- och svensk kultur- som eh, tycker om eh, Hugo Alvén eller eh, som vi lyssna på mark här till exempel. tycker om svenska naturen och eh, landsbygden och så. Som han är lika mycket svensk som jag när han har bott här ett tag. Och då skrattar folk åt mig, ja, men vi kan väl inte ha, vi är inte värt något. Då, då tycker man den svenska kulturen. För en svensk förväntas tycka om afrikansk, asiatisk och eh, latinamerikansk kultur- då, då, då, då har man ju en värdering i det hela att man anser att den är högre stående än svenska, man avslöjar sig själv precis som att svensk kultur vill ingenting att tycka om, då har man nedvärderat eller också nedvärderar man den här afrikanen att han inte är tillräckligt intellektuell att han inte kan tycka om svensk kultur vad är det, det är på ord jag vill resonera med vett om detta eh, vi går direkt på Senatra Senatra, can fly with me Ja, det var alltså Frank Sinatra och uh, Can Fly with Me. Jag känner att ni lyssnar på Sverigedemokraterna. Radio ST, din nationella röst Eten på 8 MHz i Storstockholm. Och uh, varsågod denna. Tackar. Uh, jag, ska, jag tycker personligen att vi står inför en ny tid, en ny, en ny tid i vårt politiska liv. Uh, och ingenting har egentligen inträffat uh, innan, uh, efter socialdemokratins. U ursprung i det brutala kapitalistiska Sverige under senare delen av 1800- och det tidiga 1900-talet. Deras bärande det var att ordna de regliga levnadsvillkor för den svenska arbetaren, ett uppdrag och som till slut resulterade i betydande standardförbättringar. För Därfina har nu visserligen ersatts av en gemen maktkamp och den gigantiska investeringen och får man liv och hårt arbete slösas nu bort. Vi skänker bort våra pengar, vår frihet, vår demokrati eh, till arabiska muslimer bland annat. Sverigedemokraterna upplever jag har nu eh, ett lika viktigt uppdrag framför sig. Eh, ja, genom att rädda Sverige från eh, religiö... alltså från våld, från, från anarki, från att svensk lagstiftning inte längre fungerar, från att skolan ballar ur fullständigt med eh, olika friskolor med religiös framtorg. Mm. Eh, och det menar jag att Sverigedemokraterna har det kanske viktigaste uppdraget i svensk politisk tid hittills. En sak till vill jag bara säga innan jag slutar nu. Jag är glad, jag är rent av lycklig att partiet har skicklig ledning. Jag tycker att Åkesson och gänget har visat stor klokhet och handlingsförmåga och gör mig väldigt, väldigt glad och Sted med framtiden namn Med lite större förtroende än senast Ja, tack Kära radiolyssnare Kära medborgare Imorgon står svenska folket inför det viktigaste valet någonsin Nu finns möjligheten Som aldrig förr Att lyfta fram frågor och problem Som riksdagspartierna sopat under mattan Genom att rösta in Sverigedemokraterna till riksdagen Sverigedemokraternas procentkurva ligger sedan cirka en månad tillbaka, det över 4% spärren och vi står nu äntligen inför ett historiskt genombrott. Vår viktigaste uppgift är att återställa en fullvärdig demokrati. Under valupptakten kan vi nu se till min stora förskräckelse hur bräcklig den svenska demokratin är idag. Det hela började med när Bengt Westerberg inte respekterade väljarna genom att resa sig ur soffan vid valet 1991 för att markera att 350 000 medborgare hade röstat fel, har jag nämnt tidigare idag. Detta säger allt om en politikers bräckliga demokratiska förankring. Idag säger både Reinfeldt och Salin att de inte vill ta i oss ens med tång man kan verkligen undra över vad det har för människosyn. Det vill alltså fortsätta diskriminera svenskar. Och trots världens högsta skatter riskerar sina medborgare att dö i en kö i väntan på operation. Någonting har verkligen gått snett med svenska hedersbegrepp. När inte ens skattebetalarnas förening vill informera medborgarna hur samtliga skattepengar fördelas. Det levererar inte sin primära uppgift. Resurser eller viljan saknas också till att skydda politiker och övriga medborgare från våldsamma odemokratiska krafter som främst består av kommunister och socialister. De agerar ofta som motdemonstranter utan tillstånd på våra torgmöten. Och om dessa skulle komma till makten så skulle de förbjuda demonstrationsrätten för den som inte tycker som de själva. Detta beder det partiledarna är ett synligen ynkliga i sitt avståndstagande mot våldet. I de debatter Jimmy Åkesson får deltaga i avslutas dessa med kommentarer från så kallade professionella objektiva tyckare som regel liberaler och socialister eller kommunister. Detta med avsikt att skrämma det svenska folket att det ska rösta, inom citationstecken, rätt. Är detta, kära medborgare, värdigt ett land som påstår sig vara en demokrati? Det vi kämpat för i hundratals år håller nu på att raseras inom loppet av några decennium om denna utveckling får fortsätta. Detta speciellt med tanke på den pågående odemokratiska medeltida och kvinnofientliga islamiseringen som pågår i vårt land. Hur vi hela friden kan så kallade demokratiska makthavare tillåta något dyligt. Vart har alla feminister tagit vägen? Nej, det verkar vara mest upptagna med att utmåla den svenska mannen som det onda genuset för att han inte diskar hemma. Jag har allvarligt skakad när jag ser människor som tidigare, åtminstone utåt sett, haft en trygg demokratisk förankring som nu vänder den ryggen. Och till dessa vill jag säga att det finns mängder med diktaturer att emigrera till och leva lyckligt i alla sina dagar, nu när det har avslöjat sitt sanna jag. Jag missunnar dem icke. Vi demokrater kommer att göra allt i vår makt enligt icke-våldsprincipen Ja, ni känner till Jesus Gandhi, Mandela, Dalai Lama för att nämna några exempel. För att förhindra en totalitär utveckling av Sverige. Den svenska demokratin är idag så naggat i kanten att danska politiker, inte bara från Dansk Folkeparti, utan även från övriga partier. Vi har ju alltså från ja, Vänstre, vänstre Mikael Åstorp Jensen, utrikespolitiskt talesman för Vänster i Danmark, vill be Europeiska rådet skicka valobservatörer till Sverige då man ifrågasätter den svenska demokratin. Jag vet inte hur det har gått, hur, hur det har gått med detta. Ehm, ja, för tio år sedan kunde jag dessutom inte i min vildaste fantasi tänka mig att jag skulle sitta här och ägna dyrbar radiotid åt att informera det svenska folket om självklara demokratiska grundbegrepp det är nästan så att det känns pinsamt att jag ska sitta och prata om det här. Jag är, man ska vara stolt för att vara svensk. Ja, Sverigedemokraterna är det enda parti av storlek och framtida potential som i dags dator belyser problematiken kring det svenska mångkulturella experimentet. Sverigedemokraterna har lyckats med att på ett icke-hycklande sätt lyfta fram dess problem som riksdagspartierna sopat under mattan. Sverigedemokraterna är det enda partin som kan lotsa ditt vilsna svenska folket till en värdig nationell identitet och att åter känna stolthet för den gemensamma värdegrund vi hade en gång i tiden och således skapa incitament som banar väg för ett paradigmskifte. Värnar du om svensk kultur och kulturarv? Värnar du om vår natur och landsbygd? Vill du ha en trygg och säker sjukvård? Vill du att Sverige ska värna om det som byggt Sverige, det vill säga pensionärerna? Vill du ha ordning och reda i skolan? Vill du ha arbete framför bidrag och att man ska kunna leva på sin lön? Värnar du om småföretagarna? Vill du ha ett starkt försvar? Vill du ha ett tryggt, säkert, pålitligt och effektivt rätts- och polisväsende som städjar kriminalitet? Vill du ha en ansvarsfull invandrings- och integrationspolitik? Vill du hjälpa människor i nöd på plats i sitt hemland? Vill att svenskarna ska återfå sin nationella stolthet och heder? Vill du att Sverige ska återställas till en fullvärdig demokrati? Om du svarar ja på dessa frågor, då ska du rösta på Sverigedemokraterna. Och kärristerna, vår tid eh, går mot sitt slut. Och jag hade gärna då läst även Söders Blogg. Men det hinner inte. Och då går ni in istället på vårt partiorgan sdkrin.se så kan ni läsa den där från den 15 september. Nu är etablissemanget. Smutskastningen är i, i full gång. Och nu, kör lyssnare, så ska Staffan Arnberg och Lena Strue tacka för, tack för den här gången. Och som jag sa i inledningsvis så kan det här innebära att det är vår sista sändning det får vi se vad som händer nu I, i morgon Och eh, gå nu till valurnorna Och rösta på Sverigedemokraterna eh, Till och med de här sagt Som är tveksamma kan tänkas rösta på oss Bara för att försöka Upprätthålla demokratin Som vi ser hur den vacklar eh, Men om ni inte kan göra det Rösta för guds skull inte på vänstern Utan lägger i så fall eh, Rösten på alliansen Men rösta på Sverigedemokraterna Vad säger du Steven? Jo det är så här att under dessa programs gång så har jag efterlyst många gånger lyssnarnas reaktion. Och jag vill tacka min namn Lennart som ringde för några månader sedan in och rättade och belyste mer Karl den 12 ur en rättvisare synvinkel än vad jag och gjorde. Tack Lennart! Ja, Då tackar vi här Staffan Arnberg och Lennart Stuve och vi får önska då alla svenska demokrater och alla svenskar lycka till. Nu i morgon och med en förhoppning på en framgångsrik fyraårsperiod Och då ska vi då givetvis sluta då med vår upptacksmelodi Av Bylund Ringdal Vi är på gång nu Tack ska ni ha kära lyssnare Och eh, ansvarig utgivare för denna sändning är Arnold Boström och ljudtekniker Georg Tack ska ni ha alla kära lyssnare Om det nu sista gången jag sitter här Under de sju åren jag har suttit den 70-80 gånger Tack kära vänner Vi hörs på något sätt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 Har varit lång och stor. nu kommer i vända på i över 20 år. Här kommer vi som skull tar vård alla fröd en blå sig som reser sig och aldrig kommer glömen. Vi är på gång nu. vill du vara med. Kommer vår som nu ska du få se hur vidar här. Tack, dina mamma, vi tar tillbaka båten. Hej, Sverige, hör du mig, lyssna till min sång. Nu är det dags, du kära folk, att rita en gång. Vi säger det du tänker tills vi lyssnar och hörs Men Vem är det för min sak? Och vem hörs tala sant och frits Och galen politik Här tystas de som reser sig Här kväversam kritik Som tagen nu Min vän av maktens fega män Och tycker inte du som jag Att det är nog för länge sälls Vi är på gång nu Vill du vara med Kommer vår sång nu Tillbaka på land. Inget är så starkt som en idé vars tid är inne Och ingenting så starkt som vi när är på gång Ingen trycker ner vår kärlek den vi har i sinne I ett vårt som klappar hårt Kom hår vår glada sång Come on, we're